Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wa s-salatu wa s-salamu ala rasoola muhammadu, ala alihi wa s-sahbihi wa s-sallam at-taslimen kathira. Allahum jalla jalalu fa lindrojim, wa t-npetin dhim dhe fa alia karkoim, lafdaat bhe kimata Allahut, qofshmi muhammedin s-sallallahu alaihi wa s-salam, bhi familinit i shokat, dheta jatachin dhikin rughnat yurad dhendin afhuntak sajbota. Të ndërëllës e besimtarë Në me jal jal me Quranit, me të verëzojmë dhe sëtë me lene Allah Gjallaj Gjelaluhu Me Udhëzimet e Koranit Me udhëzimet e Muhammedit Sallallahu sallem Të sëllatë për dëshem I kemi të dëmozashme dhe nuk kemi të të tërë të alternativë I me dyke Të e tuar në disa gjumë me radhë një mëkat që është mëkati mëj madhë është e keqja më e madhë që e ka kapluar njërzimin dhe e ka prejkin dhe një herë Ti bëshë Allahut shok në adhurim ti atësënë është Allahut të drejtin e ti të shkelesh mbja që i të konë Allah gjeleu ala pa dyshim se është puna më e keqja Ande kemi foljur se sa është kjo mëkat i shëmtuar dhe arsujet apo faktorët, nuk është arsujshme për faktorët me thonë më drejtë, të cilët mundësuan përhapri e këti më kati. Nga së është e që ditëshme që këmë këtë qëtë këq i shëmtuar, këq i këq, këq i luftuar nga anë e shpalljes dhe me gjithat të gjenë prezencë në mesin e njerëzve. Me gjithat të gjenë prezencë në mesin e njerëzve. Andaj, Ata faktur është mirë me i Analizu Përmurrujt për të të një nga se njerëzit Në momentin ku nuk janë të kujdesëm Letër është qasën në atë që është E keqe Nëse i këthemi Koranit Edhozimet e pejgamberit Sallallahu sallam Do gjemë se Korani e ka luftu këtë dukurin Format e ndryshme Dhe e ka prezentu Si njët keqe Me Me argumente dhe rrugë të llojshme loj që njerëzit të binden në forma të ndryshme. Dikush bindet në këtë mëyr, dikush në atë mënyr, andaj çdo mënyrë që njerëzit realisht mund të binden përmesoj, Kurani e ka përdorur. Për më i udhëzon njerëzit në atë që është e mirë. Andaj sot do të flas për shirkun, për këtë mëkat të madh, të po flasim për të që sa më, por nga aspekti Kur'anorë, se ka trajtu Kur'ani këtë mëkatë madhë? Se ka shpjegu Kur'ani këtë mëkatë? Që realisht dal nga dal po i afrohemi asaj pjesës praktike. Në unë ne do të të lasëm edhe praktikisht, nësë dirë me ta një përflatëm që ka o shferë, ko pëse ka ndodhë, e kështu më ratë, por si manifestot praktikisht, njëtë në përdetëshme, kur një njëri Kur njeri rezikojnë mara shirk, në shirkë Ca të në veprat e këti më katit malë Për këtë do të klasë në gjumat, insha Allah, të arshme Por duhet që të bëjmë disa parathenit të dëmës dëshme Të slatë e qertsojnë shëmë të ështëmërinë dhe rezikojnë e këti më katit nga këndet në ndryshme Nga antë në ndryshme Kjëtë me shtë të ndëruar, vëzër, besimtarë Allahu gjallewa lë flet shumë për vetën e ti në Kur'an nga se kemi shumë nevoj me ditë kushe zotë jonë për ndaj Allahu të varë kota lë flet duke përmenur amrët e ti Arrahman, Arrahim i gjithë pëshërshmi mëshiruasi El Melik, sunduasi ajë që nëndonën ti është dëgjë Ar Rezak, furnizuasi ndaj Allahu për mes amrët e ti na, na fletë kushe është ajë që me njëftë Allah në gjëllë dhe gjëllu për mes cësive të Allah e njënë prapë Allah qëfar bënëzot i unë dhe gjithashtu flet edhe për këtë piesë e shirkut dhe më thonë kër fletë Allah në gjëllë përrit në ti fletë edhe për këtë piesë që padrësisht njerëzit i emveshen Allah të bare këtale, padrësisht Një nga mënyrët është Sa Allahu Gjellewala Fletë në Koran Duke pasruar vetën e ti Nga këtu njolla Duke larguar këtu mveshjet Pa drejtat njerëzve Sa Allahu Gjellewala Ka mundësi që të ketë Grua fmi Apo artak Në onë Pre ashtën qdo mundësi të kësaj Dhe kja është një thash një mënyrë e luftimit të xhirkut Allahu është i vetëm ja asht ko grua as ko fëmijë as nuk është i lindur as nuk ka lindur askan që gjithmonë tjet Allahu xhallahu ala për neve i veçantë i vetëm as kush nuk është si kush ai Prandaj në fund të sures isra Allahu xhallahu ala tha wa qul wa qul alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fi al-mulk ولم يكن له ولي من ذل وكبره التكبيرا الله جل جلاله ثوي وقل الحمد لله ثوي ثو الحمد لله فلم يتاكن اللهت جو لاف اش بر اللهن ائلي لم يتخذ ولدا ائلي نو كفنيه الحمد لله Për dhemi qëftë Allah që kemi zëtë i cili nuk ka shak Nuk ka fmi Dhanë, elëdhi lemje të tëqidhë O lemje kun lehu shërikun fil mulk E asë nuk ka Allahu gjalla gjallu shërik A për shëfjalla shirk Shërik Nuk ka Allahu të barëk vë tani në pushtetën e ti Në udheqën e ti Në sundim në ti Nuk ka partner Nuk ka ndihmtar Nuk ka dike që me te ndanë pushtetën është i vetëmi e që i bje nësaj nuk ka që dikush me te ndonë pushtetin pse njerët pja bojnë dikët që me te e ndonë adhurimin është e padrejt nëse Allahot i ta ka një tër pushteti i tër sundimi është i veçant nuk është cia si jaskush atërduhët dhe besimin të, dhe adhurimin e ditjet i veçant dhe ti kushtuim të dhe për vetëm Allahot e bare kotala dhe thëtë Allahot gjele gjerali hu O lëm yku në vullë min dhull e as nuk ka ne vullahu që me përkrah ndokush si duhet përkrahja adhurimi jon që e bëm dallat e bare kotash për të mirën ton nuk është përkrahja e allahut me përkrah zon që ti të më i fort që ti të më krenar më i ngritun s'ka ne vullahu për kët ajo vet i ngritun ajo vet ajo vet i lart adhurimi jon madhrimi jon veprat më të mira Absolutisht nuk e ngritin Allah në të barë e kotala Edhe më së dhurimi nuk e ulin Pozitin Allah Gjellewale A e është ngritur I pasën nga gjde e met Andaj e thot O ke birhut të kbira Për andaj madraje fart zotin tën Madraje në mirë të veçan zotin tën Allahu akbar Allahu është me i madhe Në në këtë mirë Allah të barë e kotat i ndruar Në afletë Allah për vetë në ti Dhe ku shë e një Allah në kështu Nuk kam e zemi bo shak A i pad Asë nuk më dihmonë askush Asë nuk e ndajma askë Asë nuk kam në i për përkranë askujt Su më duhet askush Dhe i Thuaj Allahu akbar Allahu ashtë me i madhi Allahu ashtë i vetmi Në këtë mirë Allahu të e barë e kotala Nga të regon se Gjida njol E shirkut e, e, e, e, e përshkrimit të një Zotit tjetër Apo Apo të dikuj që mund të merë Ti pare hynore Mund të kushtohen Vepra të saktuar a që nuk i të kuna Së Allahot është të kotë E pa qëndrushme Kjo është në mjërë Ta është si Korani e luftan shirkun Dhe në vazhdimësi është përfaq E përsin e njëshmëris Dhe do mos dëshmërin E adhurimit Allahot e bare kutale Gjështën të nërruzër në Koran Kër Allahot fletë për shirkun do të von ku flet kur e lufton shirkun se kë për shembull që e përmendon tash kët ajet është një lloj lufte ndaj shirku se Allah xhalla po e lufton kët mentalitet po e lufton kët çështje të gabuar në besim ndaj Zotit xhalla Gjella xhala hu nga mënyrat e luftimit të shirkut është Allahu te barekutaala qartëson tafsin dhe pamundsinë e idhujve që të ofrojnë çfarë ndihme s'kan mundsi Këdo që e adroni pasë Allahut Këdo që e adroni pasë Allahut Kujtë që i kushtani diçka që nuk i takon pasë Allahut Këntë është Nëse kërkani shpërblem, s'kamë zimi u shpërbli Nëse kërkani ndihme, s'kamë zimi u ndihmo Nëse do një me ljargu probleme, s'kamë zimi u ljargu Palene Allah të barë e këtë ala Andaj këto është shirkë është përpjekje e këtë është dështim total Shikoni Allah të barë e këtë Uja abudun e mindun illahi Ma la jam likulum rizkan Mine së samawati o lë ardhë Shein wala e së të ti un Ata Adhrojnë në vend të allaut kë Ata që nuk janë në gjendje të jopin Ast një loj furnizimin nga qili E ast nga toka Madhja së nuk kanë mundësi me e bonde njëhera Një, një asht a kanë oj për furnizim Ushqim Pije, shëndat Mirqenje Fmi Gjitha këtu e në begatit dhe furnizim E të tjera të tjera të shumë dhe që Allah u furnizan Allah u gjallavala thot se I tërë furnizimi me pletë kuptimin e fjallës furnizim është ndorë në Allah u gjallavali Ata që i lutni pos Allahut Nuk kanë mundësi të tjahusilin As një thërmin nga këj furnizim Nuk kanë mundësi, kur As njerë, wala jasë të thion Kur As nuk kanë ndorë asë gjë, e asë nuk ka mundësi me s'jelë t'i qka, e pa mundës mështë. S'kanë mundësi, pas me lene Allah të barë këtale. Rëndaj, kërkujë e funizimi nga Allahu, dhe si pa asaj asa që Allahu ka, e ka caktuar, nga se kërkimi i funizimi në forma tjera aralishtë të s'jelë më katë, edhe nuk dvje nga i funizimi pas së Allah e pleje. A ka mundës e dikosh me fitu ma shumë se që Allah e pleje? Për shumë, të ndrozër Dikush më amar Zotit furnizimin Zotit, si me, si Amunet, munsil, pa dorë Zotit. Në fund si më si më zor, a mundet? S'ka mundësi, është pamundshmërsht. As ka idhul, as ka fuqi, as ka i mençur, as ka forcë, çka do të thot, nuk ekziston. Për Allahu dhe dhe kët aspekt. Era aspektin e partneritetit, bashkpunimit, ndihmës për krahas Erman. Është aspekti e furnizimit të Erman nga gjithë thanët Allahu xhe llo po i mbyll dyert e xhirkut e pamundshme s'ka mundsi deshtu te Allahu te baraka taala thot em lehum alehatun temnahum min dunina la yastati'un nasra anfusihim wala hum minna yushabun Allahu xhe llo thot em lehum alehatun temnahum min dunina A thuvall kanë ata idhë i zotë në të vetë Që e ndalim caktimin tonë Allahu gjellera caktan Që dikë me e Spravu me diqka Me e smu për shambull Me mar diqka A kanë mund si idhë të ju me nalë këtë Allahu caktan me vdek dikush A kanë mund si idhë të ju me nalë dekën Së kanë mund si Nuk kanë mund si e më Lajës të ti u në nasëra në fosihim Ata s'kanë mundësi vetë në ty në meni mua Një që shkojnë më u lutë për shamu të njerë që kanë vdek Ajë me pasë mundësi me shnojsh dikon E kek shnojsh vetë në ti e si shdek Ajë me pasë atë mundësi Ka plët nga ta që i lutin për fmi E ajë i vdekë kërë aty vetë s'ka pasmi Kushtimisht për të në Për ndarë është këtë Këto gjera lutën nga Allah të e barë këtala Nësë Allahu ka vendosë, nuk ka kushë në alë Nësë Allahu ka caktur me i dhonë dikuj diqka Wallaj, s'ka kushë në alë Edhe në qëfë s' Allahu ka vendosë, mos me i dhonë dikuj s'ka kushë në alë Allahu dhët, Walla, jesë të ti u në në nësrë e në fusihim Nuk kanë mundës i absolutisht Me ndimu as vetë në tyne, e lene mo juva Adhe nga kjoj aspekt, Allahu gjelle Walla rënan Mundësine Do bi se shirkut e asë nga anë e furnizimit, e asë nga anë e ndihmës, nga gjithanë dhe Allah gjellë leo për imbinë në dyrët, e asë nga anë e mundësisit një kush të ngritit në nivel që tjetë bashk puntor ose bashk me Allah në të bare kotele ose me ndihmë, absolutisht, Allah uskonu e për këtë. Dhe gjitha këtu, shikonë të ndërëzët, nga njëron e renojnë shirkun, të regojnë sa është i kotë, i pacën rrushëm, d e përsin e adhurimin dhe Allaut e të reguin kënërin e besimtarit që ka ka adhurën të te adhurën ati cili është i vetëmi që i kanë gjitha këto ndurën e të i dhaskus nuk ka mundësi të ndërhyjnë në caktimit dhe vendimit allaut e baraka vëtala gjithashtu allaut e baraka vëtala sil edhe argumente nga krimtaria ti që ka kriuar nga natyra Si lë foktëse Shirkë është i kutë Ska kut. ndurë atë azë Pëndaj Allahu Gjalli Gjalli Shikoni që ka thotë Efe meni jakhluku Këmen le jakhluk Efe la te dhe këru A është njejtë si aj Që krianë dhe aj që është i kriuar Ajënë bëra partë Njëri Nuk është i kriuar I pa filimë Allahu Ajë krianë Tjetëri i kryguar dhe ka fillim, a janë njëjt, e fillet edhe kërgun, ku i kryimet? Që është përnë, që është është mund shme? Që është barazot, kryesa me kryusim? Që është barazot? E pa mund shme është. Që është ka mund si me dit, kryesa si kryusim? Që është ka mund si me pas fuqi, kryesa si kryusim? Që është ka mund si me pas në dikim, kryesa si kryusim? Ska mund si? E pa mund shme është. Andaj As në trajtim, as në durim, as në përkushtim, as në shtrim, Allahu është një vetëm. Qëso Allahu vetëm e dinë Kur'an librin që na besojmë te se është libri i Allahut dhe vetëm. Andem sa Allahu thot, "O ju të numrit nimetat e Allahut nuk i numëroni." Nëse tentoni me të numëru beqadit e Allahut, s'keni mundësinë të numëroni. Sot mira ju ka Allahu. Një nga këto mira është Allahu ju ka krijuar, ai ju ka krijuar nga miziti Allahu te barekotala. Pastaj thot Wallahu, ja alemu, ma siruna, ma Allah është i vetëmi që din Qëka kinë në brendit e ju aja Dhe atë që e shfaqni Kushe din qëka kinë më zamën të tonë? Kushe din? Birë njëri më të meqëmë dë njo Nuk ka mund që kurmi a qënu që e të minuti Pa mund të shmërt O shumë më shëft Allah u thot aje din Edhe koma të adrëshmu të ditë e gjykimis të e ka ditë Të shfaqt më në shmërt Edhe njëri e din nga vetëja ditë edhe kur të menon, e ka një ndjenë të natyrshme të brendshme se edhe dikush po të dinë që ka për mërëjnë e. E ka të brendshme atë, të instaluar, sa Allah u gjellë ura dinë këtë përveqë, tjertë jo, tjertë jo, pra në dhe që të kanë i përshambull, ku është të themelor i adhërimi që kemi vojnë ka qenë cëllë? Sinceriteti, sinceriteti, së pra në në adhërim, pas me kumë për hirti, e ku e dinë që për hirti, pë Tjetë, a kanë mundësi me ditë që awa veshë për hirti? Jo s'kanë mundësi Rëndaj Allah u Gjallu ha dërbetëm këtë Rëndaj Allah u Gjallu ha dërbetëm këtë Rëndaj Allah u Gjallu ha dërbetëm këtë Walledhine e dëguna min dunillahi La jakhlukun e shëjën Va hum jukhlukun Ata që illutin pas Allahut Atore që ju dhudin pas Allahut La jakhlukun e shëjën Ata nuk kamësi me kriu azgë Nga satan të kriuar Sot për të fjuala Regula e ka të bëj me njërin A ka mundësi njërin nga asgjeja Me bëjë diqka, e as ka mundësi Shërbet me lëndë par Merë nga natyra diqka Merë nga kjo, ta një bën diqka Po, kështu po Diqka që farë nuk Për e gëzistanë heq Për njerë e këte në e gëzistanë A ka mundësi me bëjë dikush këtë pas Allah Që këllë krim Diqka që farës ka bazë Farës nuk përdor Lëndë parë Allah Gjitha Allah gjerë lëndë i kryenë dhe 60 vëzët në fund shumë të ana ato që Allah xhelai pardor po dua të përmend në fund edhe nga metodat e Kuranit në luftimin e shirkut dhe në shpallin e tij si e kota më e madhe historike. Njëri bisë dy ty ne kanë pasur gjërat kota të shumta, por e kota më e madhe historike është shirkut. Ska kota më e madhe. Një gjë që e kamboj njerëz Ma palidhje një ty në është Asë një logik se ka Asë një arsuj e fara se ka A dhe Kurani, realisht, shpërfaq Më ndjelesin e Atue që i bu në lau të shak Më ndjelesin e atue të tësët Koncërujnë se kam mundësi Të i drejtojnë edhe dikujtë Së bashku ma la në gjën dhe uala Pa mështë arsujve që i kam E një nga të të thashtë Dhe shambujt i si la la gjën dhe uala Mëthëllu le dhirët tekadhu Mëndu nëllahi e ulijae Kë mëthëllu le ankebutit tekadhat bejten O inë auhen el bujuti le bejtu le ankebuti le ukanu i a'lemun Allahu thot Shemë bëllë i atyre që kanë marë I dhuj Miq Në adhurim Pas Allahot Adin këne i përëngjojnë E shë dikon që e lu dike pas Allahot I jab dikuj që nuk i takën pas Allahot i abdikujt këtë sa të allahu a e dini si është pëmje e ti ta shpotentoj me vizualizu pa këtë pëmje që shpot do këtë kjo shambulli të jeshtë cikur se shambulli i marimongës kemetin ankebut i teha dhe të bejten e cila ka boni i vendbanim të nëruzër rriti marimongës sa e mbron marimongën rriti marimongës është për gjah menzonë, jo me mbrojtë A jeme të kap insekte Por a është mbrojtje Jo, apëtën Andaj shirë ku të nërozër Ata që e përmëvojnë E kanë rjetë për me kap i një randë E me fitu për i ty një apëtën Me fitu Ose para duke gjutë venet saktume Ose duke i paguar për shumjet saktuara Apo për devjim Po rjetë për gjah E për përfitim shirë ku është i mirë Si rjetë për kapje Si kësë rjetë i marimungës Por jetë për mbrojtje, së është Një ere prishë A ke pa një, një, një dorë me leviz Krejt investimin e rjetit e hodhë poshtë Kaqë Andë njëri të ndonë gjatës të një me thurë Rjetë madhurim Rjetë madhurim Në fund kur desë E kote të të ra Vdekja është si kurse dorë që e largon Dorë e asaj amvisës që punën shpinë e saj E me një levizit e dorës E largon të rjetin e pëtonë është edhe investimi i njeriu gjatë jetës së tij që e realisht ka investuar duke e thurur rrihet në jetës me xhirk. Kod nuk çndran, nuk rënë. Nuk ka as problem, nga nuk ka qenë në bazat fuqishme, nuk ka qenë sipas asaj që Allahu xhe lloi ka thënë. Prandaj Allahu xhe lloi nga ky aspekt e rënën kshirkun dhe është pall kotësin e këtij veprimi dhe kësaj çastet njeriu në të gjitha fushët e jetës së tij. Edhëpse ka shumë të tira, do të mjaftur me kasi ka orkua e zonit, Allah në rrën nga shkirë ku edhe në mundso që Allahun të Allah në të adhrojmë, si duhet, adhrojmë të pastër, duke e vequrë Allah në të bare kautuala me vepra tona, me bindjit tona, me fjolet tona, nga se ajo është i veçantë dhe nuk është i njashëm e të askosh. O As salim ala Muhammedin wa ala ahlihi, o sahbë, o salim e të slimen këthirë.